навіть цю засранку біляву, таки нефарбовану, а справді блондинку, венину вітку, навіть дружину заступника губернатора, шикарну, моложаву даму, не кажучи про інших гусок. Ярославу він хотів посадовити поруч себе, та якось так вийшло, що в метушні розсаджування, хоч кожен і знав своє місце згідно ієрархії і близькості до господаря, що вона опинилася за двоє людей від нього. Хоча він сказав, ще коли зустрів її на порозі дому, «Сядиш біля мене». Не послухалася. Він бачив, як вона надто довго затрималась у дверях, як нахилилась до одного з гостей. Звідки могла знати цього бізнесмена з Львова? Щось прощебетала, посміхаючись. За столом вела себе розкуто. Розмовляла і жартувала, а коли Геннадій запропонував тост за гостю, яка прилетіла з самого Парижа, мило зашарілася. Танцювала вона теж класно. Її струнка і гнучка постава так граціозно пливла по танцзалу, один із залів у будинку саме так і називався, що відчувалося? Танцює королева, королева свята. «І певно, не один з гостей запитував себе, чи не майбутнє господиня цього замку?» Геннадій теж танцював із нею. Спитав, чи все владналось там, у Парижі. «А як ти думаєш?» Відповіла Ярослава запитанням на запитання. Щось у ньому тенькнуло. Всередині. А почулося, наче за вікном лопнуло щось. Натягнутий туго трос, гітарна струна – чи впав з віддаленим дзенькотом кришталь. «Думаю, що все буде хокей», – сказав Геннадій, скидаючи відчуття легкого остраху, перемішаного з так само легким роздратуванням. І ось вони залишилися удвох. Коли зайшов до зали, провівши гостей, побачив, як Ярослава налила собі у фужер. «Ні, не вина, а горілки», і, закинувши голову, стала повільно пити. «А зі мною ти не хочеш випити?» Спитав, коли перше спантеличення від цього видива минуло. Бачив, що й до цього випила чимало вина. Вона не відповіла, доки не поглинула весь міст Фужера. Тоді ж бурнула його порожнього на підлогу. «З тобою я вже пила», – сказала, і тільки тепер він помітив, що Ярослава, здається, вже добряче п'яна. «З тобою? Я зараз буду трахатися!» Вона підняла вказівного пальчика і піднісла його до густ, а тоді послала йому повітряний поцілунок. «Ти ж мене для цього запросив, Геночко. «Ти нарешті вирішив зі мною переспати? І для цього викликав мене з Парижа? Чи я помиляюся?» «Пардон, якщо помиляюся!» «Тобі треба було, щоб на новосіллі була гостя з Парижа? Так, Геночко. Вона прикидається. Раптом майнуло у Геннадія в голові. Але ж він бачив, скільки Ярослава випила. «Чого ти дивишся так?» Ярослава ступила крок до нього, заточилася. «Хочеш ударити?» «Я знаю, ти мієш бити». «І жінок б'єш?» «Бой, Геночко, не соромся». «Можеш і фінгал під оком поставити?» «Я у твоїй владі». Очі кольору стилої сливи наближалися до нього. Саме очі, здавалося, наближаються, хоч Ярислава стояла на місці. А в глибині цих очей він побачив скалки. Скалки самого себе. Підійшов до столу, налив собі, але не горілки, а мінералки, жадібно випив. «Я тебе хоч раз ображав?» сказав, гасячи крицю в голосі, що просилася назовні. Хоч раз до чогось змушував, а міг би, перещамив язика, щоб не вимовити ці слова. Він сьогодні був щасливий, хотів щиро вірити у щастя, у те, що дім буде стояти тепер довго, завжди до його смерті, коли б вона не прийшла, через рік, два, десять, а може й усі двадцять чи сорок до ходіння лезом бритви краєм безодні чи як там назвати життя яким жив він уже звик